Чай і помста «Гарний край, чи не так?» – запитав Баяс, розглядаючи скелясте узгір'я у бабіч дороги. Коні поволі турували шлях, і їхній рівномірний тупіт суперечив Логіновому відчуттю тривоги. «Хіба?» «Ну, звісно, що чужинцю, котрий не знає тутешніх законів, буде непросто. Цей край суворий і нещадний, але водночас є в ньому щось шляхетне». Перший з поміж обвів рукою краєвид і з насолодою вдихнув холодне повітря. Цей край чесний і цільний. Найкращий меч не обов'язково сяє найяскравіше. Він обернувся, легко погойдуючись в сідлі. Ти мав би про це знати? Я би не сказав, що бачу красу цього краю. Ні. А що ж ти в такому разі бачиш? Логін окинув поглядом стрімкі трав'яні схили з острівцями осоки і коричного одроку, нашпиговані сірим камінням і жменьками дерев. «Я бачу поле, яке аж проситься для битви, якщо прибути сюди першим». «Справді? І чому так?» – Логін вказав на горбкувату вершину неподалік. «Якщо розмістити лучників на стрімчаку, то з дороги їх не буде видно, а за скелями можна сховати більшу частину піхоти». На схилах добре було б залишити кілька легко солдатів, щоб заманити ворога якмога вище. Він вказав на колючі кущі, що росли нижче на схилах. Треба дати їм трохи просунутися, а коли вони застрягнуть, прибираючись крізь чагарники, можна пустити стріли. Коли зверху на голови сиплються стріли, тут не до веселощів. Зверху стріли летять швидше і далі, не впиваються глибше. Це розіб'є стрій ворога. Коли вони дістануться скель, то будуть украй втомлені і деморалізовані. Саме в цю миті треба наступати. Група карлів, що вискакують з-за каменів і налітають зверху, жвавих, азартних і злих, наче демони, бійців, таке, кого завгодно зломить. Логін прищурено вдивився в схил пагорба. Він бував по обидва боки таких барикад, але приємного в обох випадках було мало. Ну, якби вони затримались, то їх могли би прикінчити кілька вершників за тими он деревами. Коли на тебе з потаємного місця вилітає кілька іменитих, тобто найзагартованіших бійців, це страшна штука. Ось тоді вони і спробують дати драла. А коли ти смертельно втомлений, то далеко не втечеш. А це означає, що будуть полонені, а полонені – це викуп або принаймні легка здобич, яку можна знищити. Я бачу різню». Або ж грандіозну перемогу, залежно від того, на якому боці доведеться опинитись. Ось що я бачу. Баязу усміхнувся, киваючи в такт по вільному руху свого коня. Чи не Столікус сказав, що місце бою повинно бути найкращим другом полководця, щоб не стати його найзлішим ворогом? Ніколи про такого не чув, але він цілком правий. Це гарне поле бою, якщо прибути сюди першим. Вся хитрість в тому, щоб прибути першим». Дійсно. Однак війська у нас все одно немає. За цими деревами кілька вершників сховати навіть легше, ніж цілий загін. Логін зиркнув краєм ока на чеклуна. Той зручно вмостився в сідлі і насолоджувався приємною прогулянкою на природі. Навряд чи бі тот оцінить твою пораду, та й у мене з ним вже купа давніх порахунків. Він поранений у найболючіше місце. Гордість. Він жадатиме помсти. Ой, як жадатиме. Отак, помста, найулюбленіша розвага північан, її популярність досі не згасає. Логін похмуро оглянув дерева, скелі, вигини на краях долини. Безліч місць, де можна зачаїтися. Тут, у горах, нас шукатимуть люди бетода, невеличкі загони досвідчених і загартованих у битвах бійців на добрих конях і з доброю зброєю, знайомих з місцевістю. Тепер, коли Бетод підкорив усіх своїх ворогів, для нього відкрита уся північ. Вони можуть підстерігати там, він показав вперед на каміння біля дороги, чи за цими деревами, чи за тими. Мала Кускей, який їхав попереду на в'ючному коневі, нервово озирнувся навкруги. Вони можуть бути де завгодно. Тебе це лякає? запитав Бояс. Мене усе лякає, але я цьому тільки радий. Страх, товариш Жертве, саме він допоміг мені стільки прожити. Мертві не відають страху, але ставати одним із них я не бажаю. Бетод відправить людей до бібліотеки. О, так, аби спалити мої книги і тому подібне. Тебе це лякає? Не дуже. На каменях поряд із брамою є слово Джувенса, яке до цього дня зберігало свою силу. Кожен, хто замислив щось лихе, не зможе навіть близько підійти. Уявляю, як люди Бетода блукатимуть навколо озера під дощем, поки в них не скінчиться провізія. Увесь цей час дивуючись, що їм ніяк не вдається знайти величезну бібліотеку. Тому ні, не лякає. Радісно відповів Чаклон, чухаючи бороду. Я б зосередився на нашій ситуації. Як вважаєш, що станеться, якщо у нас упіймають? Бетод б'є нас. І то, най... І, то, ну... І то у найнеприємніший спосіб, який їм зможе вигадати. Якщо він, звісно, не збирається нас помилувати, обмежившись попередженням. «Це малоймовірно. Я так само думаю. Наш єдиний шанс – рушити до Уайтфлоту, спробувати перебратись через річку в Енглію і надіятися, що нас не помітять». Логін не любив покладатися на удачу. Навіть саме це слово залишало в його роті неприємний присмак. Він звів очі на похмуре небо. «Негода нам би не завадила. У добрячій зливі ми могли би загубитись». Кляті небеса поливали логіна тижнями, але тепер, коли дощ би знадобився, вони не могли вичавити з себе навіть краплі. Малаку скей дивився на них через плече великими й круглими від тривоги очима. Може, нам варто їхати швидше? Варто, відказав Логін, гладячи коня по шиї. Але це втомить коней, а їхня швидкість нам ще може знадобитися пізніше. Ми могли б переховуватись вдень а їхати вночі, але тоді є ризик заблукати. «Найкращий варіант – залишити все, як є. Не поспішати і сподіватися, що нас не помітять». Він кинув похмурий погляд на вершину пагорба. «Якщо вже не помітили». Гм. <кхм> протягнув Бояс. «Здається, зараз саме час дещо тобі розповісти. Та відьма Кориб насправді зовсім не така дурепа, якою я її виставив». Логін відчув, як всередині все захололо. «Он як?» Так. Незважаючи на всю цю фарбу, золоті прикраси і балачки про крайню півнич, вона все-таки знає свою справу. Тривалий погляд, так це називається. Фокус старий, але дієвий. Вона за нами спостерігала. Вона знає, де ми. Найвірогідніше вона знає, коли ми вирішили у дорогу і в якому напрямку. Це аж ніяк не покращує наші шанси. Змушений визнати, що ти правий. Твою мать. Логін помітив якийсь рух за деревами зліва і вираз вхопився за меча. В небо здійнялася пара птахів. Він взявся чекати, затамувавши подих. Тиша. Логін відпустив руків'я. «Треба було їх вбити, коли у нас була можливість. Всіх трьох разом. Але ми цього не зробили, то ж маємо те, що маємо». Бояз перевів погляд на Логіна. «Якщо ж вони нас все ж піймають, що будемо робити?» «Тікати» і сподіватися, що наші коні швидші. А ця, запитав бояз, незважаючи на дерева, у вибалку люто завив вітер, від чого омахи полум'я звивалися і мерехтіли. Малакус Кей втягнув голову у плечі і щільніше закутався у ковдру. Він придивлявся до короткого стебла, що його бояз тримав перед ним, і зосереджено морщив лоба. Це була вже п'ята рослина, а нещасний учень не вгадав ще жодної. Може, це Іліс? Іліс? повторив чеклун, із обличчя якого неможливо було зрозуміти, правильне це відповідь чи ні. Зі своїм учнем він був безпощадним, наче бетод. Мабуть, навряд, учень заплющив очі і в за вечір зітхнув. Логін йому співчував, навсправжки співчував, але вдіяти нічого не міг? Це Урсілум що в перекладі зі старої мови означає «круглолистий». «Так-так, звичайно, Урсилум. Ось що вертілося весь час у мене на язиці». «Якщо назва рослини вертілася в тебе на язиці, то її застосування повинно вертітися десь неподалік, а геш?» Учень примружився і з надією поглянув на нічне небо, так, наче сподівався у зірках знайти відповідь. Напевно, би допомагає від е, болю в суглобах, аж ніяк ні. Бо боюся, що біль у твоїх суглобах мучитиме тебе і надалі, бо я повільно покрутив стебло у пальцях. Вурсілума немає відомих мені застосувань, це просто рослина, і він викинув стебло в кущі. Просто рослина, повторив Кей, хитаючи головою. Логін зітхнув і потер втомлені очі. «Я перепрошую, дев'яти Дев'ятипалий, ми вам надокучили?» «Чому це так важливо?» – запитав Логін, сплеснувши руками. «Кого хвилюю, як називається рослина, з якої нема жодного пуття?» Боя засміхнувся. «Гарне питання. Скажи ну, нам, Малокусе, чому це важливо?» «Якщо людина прагне змінити світ, вона повинна спершу його осягнути». Учень почав сипати завченими словами, явно радий, що його запитали про те, на що він знав відповідь. «Коваль повинен вивчити тонкощі металів, а тисляр – тонкощі дерева, бо інакше їхня робота не матиме значної цінності». Неприборкана магія бурхлива і страшна, адже вона надходить з потайбіччя, а зв'язок з нижнім світом таїть у собі чимало небезпек. Мах приборкує магію знанням і таким чином творить високе мистецтво, але, як і коваль або тисляр, він повинен братися лише за те, на чому знається. З кожним новим знанням його сила зростає, тому Мах повинен прагнути вивчити все, що можна вивчити, і осягнути цілий світ. Міць дерева в його основі, а знання – то основа сили. «Дай, ну, вгадаю, основи мистецтва Джувенса?» Перший рядки», – підтвердив Бояс. «Прошу мене пробачити, але я прожив на цьому світі понад 30 років, а досі не розумію ні краплі з того, що зі мною сталося. Вивчити цілий світ, зрозуміти все, що можна – це неабияке завдання». Махар готнув. «Я скажу більше – неможливе. Навіть для того, щоб дійсно вивчити і зрозуміти якусь травинку, знадобиться ціле життя». А цей світ іще у увесь час змінюється. Саме тому кожен із нас обирає свою спеціалізацію. «Яку ж обрав ти?» «Вогонь», – відповів бояс, радісно вдивляючись у полум'я, відблиски якого мерехтіли на його голомозі голові. «Вогонь, силу і волю. Однак навіть після безліку років навчання я почуваюся новачком. Чим більше вчишся, тим більше розумієш, наскільки мало знаєш. Втім, зусилля того варті». І попри все, знання – основа сили. Отже, маючи достатньо знань, ви, маги, можете робити що завгодно, бо я супився. Є певні обмеження і правила. Як перший закон? Вчитель і учень водночас зіркнули на Логіна. Не можна говорити з демонами, правильно? Було зрозуміло, що Кей не пам'ятав свого гарячкового маячіння, бо аж розкрив рота від здивування. Очі бояза лише трохи звузились, так, наче він щось запидозрив. «Так, усе вірно», – відповів перший з поміжмагів. «Забороняється торкатись по той бід, безпосередньо. Перший закон стосується у всіх, без винятку, як і другий. А саме, забороняється споживати людську плоть». Логін здійняв брову. «Ви, чеклуни, займаєтесь якимись дивними речами». Бояз усміхнувся. це тільки квіточки». Він обернувся до учня, тримаючи в руках гулястий коричневий корінь. А тепер, майстер Кею, чи не змогли би ви мені підказати ім'я цієї рослини? Логін не міг стримати посмішки. Цю рослину він знав. Ну ж, бо, майстер Кею, ми не будемо чекати на вас усю ніч. Логін не міг більше спостерігати за муками учня. Він не до нього, вдаючи, що порпається прутиком у жиринах, Кашлянув, щоб приховати свої слова, і тихо шепнув «Вороняча лапа!». Баяс перебував трохи віддалік, та й між дерев завивав вітер. Мах аж ніяк не міг його почути. Кей гарно відіграв свою роль, він продовжив придивлятися до коріння, морщичі лоба від напруги. «Це вороняча лапа?» – наважився спитати він. Баяс з'їняв брову. «Так, саме вона. Молодець, Малакусе. А яке в неї застосування?» Логін знову кашлянув. Рани, прошепотів він, прикривши рота рукою і безтурботно розглядаючи кущі. Може, він і не знавець рослин, але щодо ран у нього досвід чималенький. «Нагадаю, вона корисна для ран, повільно мовив Кей. Чудово, майстер Кей. правильно, це вороняча лапа, і вона справді корисна для ран. Я радий, що ми, зрештою, зрушили з мертвої точки, він прокашлявся. «Однак мене дивує, що ти обрав саме таку назву для цієї рослини. Воронячою лапою її називають лише на півночі від гір. Я тебе точно таку мене вчив. Цікаво, кого це ти знаєш з тих країв?» Він глянув на Логіна. «Ти ніколи не мріяв зайнятися магічними мистецтвами майстера дев'яти бали. Він ще раз прижмурено поглянув на Кея. «Здається, у мене звільнилося місце для учня». Малокос пахнюпив голову. Вибачте, майстре Бояза, мені шкода. Воно й не дивно. Можеш помити наш посуд? Це завдання, мабуть, ще найкраще відповідає твоїм здібностям. Кей неохоче скинув ковдру, зібрав брудні миски і поплентався крізь чагарник до струмка. Бояз нахилився до казанка, що висів над вогнем, і кинув у киплячу воду кілька сушених листків. Мерхтливе світло від багаття підсвітило його обличчя знизу, а над голомозою головою звивалася пара. Одне слово виглядав він досить вражаюче. Що це? спитав Логін, беручись за люльку. Якесь закляття, якесь зілля, якийсь великий витвір високого мистецтва? Це чай. Тобто, листя певної рослини запарене у воді. У гуркулі це неабияка розкіш. Він налив трохи заварки собі в чашку. Хочеш спробувати? Логін підозріло понюхав. Смердить ногами. Як скажеш? Баяц похитав головою і сів назад до вогню, охопивши обома руками паруючу чашку. «Але ти відмовляєшся від одного з найкращих подарунків природи людині». Він відсорбнув і притсмокнув від задоволення. Заспокоює нерви і бадюрить тіло. Небагато є хвороб, від яких не врятує добра чашка чаю. Логін набив люльку шматочком чаги. «До прикладу, якщо дадуть сокирою по голові...» «Так, тут чай безсилий», – визнав Бояс широко всміхаючись. «Скажи мені, майстри Дев'ятипалий, чому між вами з Бетодом такі чвари? Хіба ти не воював на його боці безліч разів? Чому ви так ненавидите одне одного?» Логін помовчав, затягуючись димом з люльки, а тоді видихнув. «На те свої причини», – відповів він неохоче. Рани тих днів ще досі не загоїлись, він не бажав, щоб у них тицяли. «А, причини?» – я поглянув на свою чашку чаю. «Але що з тих причин? Хіба ця ворожнеча не зачіпає вас обох?» «Мабуть, зачіпає. Але ти вирішив чекати». «Доведеться». Хм, а ти дуже терплячий, як напівничанина». Логін подумав про Бетода та його ненависних синів. І про всіх тих добрих людей, яких вони вбили через свої амбіції. Тих людей, яких він убив через їхні амбіції. Він подумав про Шанка, про свою сім'ю, про руїни села біля моря. Подумав про всіх своїх мертвих друзів. Він втягнув крізь зуби повітря і втупився у багаття. У свій час я звів кілька рахунків, але їх від того тільки побільшило. Помста може бути солодкою, але це розкіш. Вона не нагодує і не прихистить від дощу. Щоб боротися з ворогами, треба мати за спиною друзів а їх у мене зовсім не залишилось. Потрібно дивитися на речі реально. Я вже давно не прагну більшого, ніж пережити наступний день». Баяз розсміявся, і його очі зблиснули у світлі багаття. «Що таке?» – запитав Логін, передаючи йому люльку. «Не ображайся, але ти не вичерпне джерело несподіванок. Зовсім не те, що я очікував. Ти та, що загадка». «Я? Егеш? Кривава дев'ятка?» Прошепотів він, широко розплювшивши очі. Це ж треба заслужити таку страшну репутацію, мій друже. А які історії люди розказують? Таке ім'я не жарт. Та чого там? Мами навіть лякають ним своїх дітей. Логін промовчив. Заперечувати було нічого. Баяз повільно затягнувся, а тоді випустив з люльки густий клубок диму. Я тут думав про день, коли до нас завітав принц Кальдар. Логін перхнув. Я намагаюся про нього зайвий раз не думати. Я теж, але мене зацікавила не його поведінка, а твоя. Справді, не пам'ятаю, щоб я щось взагалі робив. Бо я зтиснув на Логіна з вогню мундштуком люльки. Саме це я й маю на увазі. Я знав багатьох вояк, солдатів, полководців, чемпіонів і так далі. Гарний боєць повинен діяти швидко і рішуче. Власноруч чи з військом, бо той, хто б'є першим, часто б'є останнім. Отож, бійці схильні покладатися на свої основні інстинкти. Завжди відповідати насильством, бути гордим і жорстоким. Баяс повернув люльку Логінові. Що б там не розповідали, а ти не такий? Я знаю чимало людей, які з тобою не погодяться. Нехай, проте факт залишається фактом. Кальдер образив тебе, але ти нічим йому не відповів. Отже, ти знаєш, коли треба діяти, і то швидко. Але також розумієш, коли діяти не варто. Це вказує на стриманість і розважливість. Може, я просто боявся? Кого? Кальдера? Годі тобі. Не схоже було, щоб ти боявся Скейла. А він в рази страшніший. Крім того, ти пройшов сорок милі з моїм учнем на плечах, а це свідчить про відвагу і співчуття. Рідкісне поєднання, нічого сказати. Жорстокість і стриманість – розважливість та співчуття. Крім того, ти що з духами вмієш говорити? Логін зійняв брову. Я це роблю не часто, та й то тільки тоді, коли немає нікого поряд. Слова духів нудні і зовсім не такі улесліві, як твої. Ха, це правда. Наскільки я розумію, духи зазвичай не мають що сказати людям, хоч я й ніколи з ними не розмовляв. Не маю дару. Нині такий дар це рідкість. Він зробив ще один ковток чаю, поглядаючи на логина за чашки. Не можу навіть пригадати, щоб він був ще у когось, окрім тебе. З задерев вийшов і поклав мокрі миски на землю тремтячий малакус. Він схопив ковдру, щільно в неї загорнувся, а тоді з надією поглянув, напаруючи над вогнем казанок. Це чай? боязне звернув на нього уваги. Скажи мені, майстере, дев'ятипалий. Як так може бути, що з часу нашої першої зустрічі ти ні разу не поцікавився, навіщо я послав по тебе, або чому ми зараз блукаємо по півночі, ризикуючи своїм життям? Це здається мені дивним. Нічого дивного. Я просто не бажаю цього знати. Не бажаєш? Все життя я прагнув щось дізнатись. Що по той бік гір? Що на думці у моїх ворогів? Яку зброю вони використають проти мене? Яким друзям я можу довіряти?» Логін стинув плечима. «Може, знання і основа сили, але від усього, що я дізнався, мені тільки гірше. Він знову припав до люльки, але вона вже була порожня. Логін витрусив попіл на землю. «Я постараюсь виконати те, що ти від мене хочеш. Утім, подробиць наперед я знати не бажаю. Мені набридло приймати власні рішення. Вони ніколи не бувають правильними». Мій батько завжди казав «Щастя в невіданні, отож я керуватимусь цим принципом». Баяз вирічився на нього. Логін вперше за весь час побачив на обличчі мага вираз здивування. Малакус й прокашлявся. «Я би не проти знати», – сказав він тихенько, дивлячись надією на свого вчителя. «Так», – пробурмотів Баяз, – «тільки тебе ніхто не питає». Усе пішло під три чорти десь о полудні. Логін саме починав думати, що їм, можливо, вдасться щасливо дістатися в Айтфолу, а то й навіть дожити до кінця тижня. Здавалося, він розслабився всього на мить, але, на жаль, ця мить була важливою. Все ж варто визнати, ворог підготувався як слід. Обрали гарне місце для засідки і прив'язали до копитку ній дрантя, щоб приглушити звук. Якби з ними був три дуба, він би міг це помітити, бо орієнтувався на місцевості, як ніхто інший. Якби поряд був шукач, він мив би їх відчути, бо мав для цього гарний нюх. Однак ні того, ні іншого не було поряд з мерців нема користі. Коли вони обігнули сліпий поворот, на дорозі звідкись узялись троє вершників це були загартовані воїни, добре озброєні в добротних обладунках, і, хоча їхні лиця були замурзані, але зброя начищена. Той, який стояв справа, був присадкуватим і дужим, майже без шиї. Зліва – довгов'язий з маленькими холодними очками. В обоих були кругли шоломи, потерта кольчуга та довгі списи, які вони тримали на поготові. Їхній ватажок сидів на коні, як мішок з ріпою, розвалившись у сідлі з невимушеністю дозвіченого вершника. Він кинув логінові «Дев'ятий палий! Ізбірінів, кривава дев'ятка! Ради тебе знову бачити!» «Чорноногий!» Пробурмотів Логін, натягнувши на обличчя дружню посмішку. «Мені б також було приємно тебе бачити, якби не обставини нашої зустрічі». «Ну, маємо те, що маємо». Поки вони говорили, старий воїн повільно оглядав Баяза, Кея і Логіна, виділяючи їхню зброю, або точніше її відсутність, і розробляв подальший план дій. Менш тямущий суперник міг би вирішити, що перевага на його боці, але чорноногий був іменитим. І аж ніяк не дурним. Його очі спинилися на руці логіна, який повільно тягнувся до руків'я меча, і він повільно похитав головою. Ніяких фокусів, криваве дев'ятко. Ти ж бачиш, що діватися нікуди. Він кивнув на дерева за їхніми спинами. У логіна стиснулося серце. Щоб довершити пастку, до них наближалися ще двоє вершників, приглушені копита їхніх коней, ледь чутно торкалися пухкої землі при дорозі. Логін закусив губу. Чорноногий був правий, чорт забирай. Четверо вершників почали наближатись, погойдуючи опущеними списами. Їхні обличчя були суворими і зосередженими. Малакус Кей лише перелякано дивився на них. Його кінь заткував. Баяз приємно усміхався, немов вершники були його найкращими друзями. Логін би не відмовився від дрібки самовладання чи клуна. Його власне серце гупало як скажене, в роті пересохло. Чорноногий подав свого коня вперед, одна його рука стисла руки в ясокири, а друга лежала на коліні. Він навіть не торкався по воді. Чорноногий був майстерним вершником і цим уславився. Ось що трапляється, коли людина відморожує всі пальці на ногах. Звісно ж, на коні їхати швидше, ніж іти пішки. Але у боях Логін надавав перевагу твердій землі під ногами. «Краще вам піти разом із нами», – сказав старий воїн. «Всіляко краще». Логінові було важко з цим погодитись, але шансів у нього не було жодних. Може, меч і має голос, як казав Бояс, але якщо хочеш скинути людину з коня, спис вбіса зручна штука, а тих списів наближалося аж чотири. Він потрапив у пастку з чисельною перевагою, заскоченим з ненацька, та ще й з негодящою для даної ситуації зброєю. Вже вкотре. Залишається тільки зволікати час і покладатися на випадок. Логін прокашлявся, силкоючись приховати страх. «Ніколи не подумав, що ти побратаєшся з Бетодом, чорноногий. Хто-хто, а тільки не ти!» Старий воїн почухав довго кушлату бороду. «Посправді я був один із останніх, але зрештою я теж скорився, як і всі інші. Не скажу, що мені це втішило, але що вдієш. Краще віддай мені килинок, де палий. «А як же старий Ган Ял? Хочеш сказати, що він теж вклоняється Бетоду?» Чи ти просто знайшов собі кращого хазяїна? Цей випадок нітрохи не зачепив чорноногого. На його обличчя проглядалася лише сум і втома. Ніби ти не знаєш, що я упокоївся, як і більшість наших. Ніби тот, ні його сини, як хазяї мені надовподоби. Ніхто не любить цілувати товсту дупу Скейла чи худу дупу Кальдера. Кому як не тобі про це знати? А тепер віддавай меч. Час іде, а перед нами ще довга дорога. Ми можемо так само побалакати, коли будеш без зброї». «Ял помер?» «Еге!» – підозріло відказав Чорноногий. «Він запропонував битодові двобії, хіба ти не чув? Його вбив страховидло». «Страховидло? Ти що, з печери не вилазив?» «Можна і так сказати. То що це за страховидло? Не знаю, що воно таке». Чорноногий нахилився з сідла і сплюнув у траву. «Я чув, що він не людина взагалі». Кажуть, що то кориб викопало його з-під гори. Хто його знає? Так чи інакше, це новий поєдник Бетода, і він значно мерзеніше за попереднього. Ти вже вибач. Вибачаю, відповів Логін. Чоловік із короткою шиєю підступив ближче, мабуть, навіть занадто близько. Вістря його з писа зависла всього в пару футів від Логіна. Достатньо, щоб ухопитися. Напевно. Стареган Ял був сильним воїном. Ага, саме тому ми за ним йшли. Але зрештою це йому не допомогло. Страховидло побив Яла. Побив ущент, як собаку. Він залишив його в живих, якщо це можна так назвати. Щоб нам усім був приклад. Але прожив старий Ган недовго. Більшість з нас одразу і здалися. Ті, в кого були жінки та діти. А який сенс тягати сірка за хвіст? Проте я високо в горах Ще досі залишились люди, які не бажають схилятися перед Бетодом. Той божевільний місяцепоклонник крамок і файл із своїми горцями і їх кубка інших. Проте їх небагато, та й на них у Бетода є плани. Чорноногий простягнув дуже золосту долоню. «Краще віддай мені клинок, криваве дев'ятко. Тільки давай помаленьку потихеньку, лівою рукою, і без своїх фокусів. Обійдемося без жертв». «Ну, ось і все». Час скінчився. Логін охопив трьома пальцями лівої руки і руків меча і відчув, як холодний метал притиснувся до долоні. Спис здоровання ще поближчав. Довгов'язий навпаки, трохи розслабився, впевнений, що все скінчилося. Його спис був задертий вгору, не готовий до бою. Що робили двоє вершників позаду, залишалося загадкою. Бажання оглянутися було майже непереборним, але Логін змусив себе дивитися вперед. Я завжди поважав тебе, дев'ятипалий, хоч ми й завжди були по різні боки. Я не злюся на тебе, але би тот аж сп'янів від помсти, а я присягнувся йому служити. Чорноногий сумно поглянув йому в очі. Мені шкода, що на цьому місці опинився я, як би там не було. Взаємно пробурмотів Логін. Мені теж шкода, що на цьому місці опинився ти. Він повільно витягнув меч із піхов. Якби там не було, мовив він і викинув руку вперед, зацідивши руків'ям меча в рот Чорноногому. Старий воїн заволав, коли тьмавий метал врізався в його зуби і повалився з сідла назад, його сокира випала з руки і гупнула на дорогу. Логін вхопився за спис здоровання прямо біля наконечника. Тікай! закричав він докея, але учень лише закліпав у відповідь. Коротко шиї чолов'яга так смикнув за списа, що ледь не викинув Логіна з сідла, але той не відпускав. Він відхилився, впираючись у стремена, і здійняв меч високо над головою. Коротко ший із широко розплющеними очима забрав одну руку зі списа і інстинктивно нею закрився. Логін з усіх сил ударив мечем. Його вразило, наскільки той був гострий. Меч відтяв руку здравання нижче ліхтя, а тоді увійшов йому в плече і, протинаючи хутро та кольчугу, дістався живота, ледве не розполовинивши чоловіка. На дорогу полилася кров, бризнувши в морду коневі Логіна. Кінь був дирсирований для їзди, але не для війни, тож він позадкував і закрутився, підскакуючи і хвицькаючи. Логіну довелося дуже напружитись, щоб не злетіти з келятої тварини. Краєм ока він побачив, як Бая Києвого коня по крупу, і той помчав разом із учнем, що знає собі підстрибував у сідлі, а за ним галопом понісся в'ячний кінь. Опісля почався хаос. Метались і форкали коні, брязкав і скриготав метал, лаялись і кричали люди. Битва. Річ звична, але від того не менш страшна. Поки кінь биркався і хвицькав, Логін правицею вчепився у повід і божевільно розмахував над головою мечем. Не тільки для того, щоб когось убити, скільки щоб налякати. Щомиті він очікував на у спину і пронизливий біль від удару списом, коли через мить земля підніметься і щосили вдарить в обличчя. Він бачив, як в долині дорогою скачуть Баяс і кей, а їм зі списом на переваги наступає на п'ятий довгов'язий. Бачив, як чорноногий перекочується і, вхопившись за сокиру, зводиться на ноги. Бачив, як двоє позаду, розмахуючи списами, силкуються приборкати власних схарапуджених коней. Бачив, як тіло чоловіка, якого він щойно вбив, розвалюється навпіл і в поволі випадає із сідла, заливаючи кров'ю брудну землю. Логін зойкнув, відчувши, як наконечник з піса впився ззаду в плече і штовхає вперед з такою силою, що він ледь не перелетів через голову коня. Тоді Логін збагнув, що бачить дорогу, і що він досі живий. Логін пришпорив коня, і той зірвався з місця, розбризкуючи болоти з-під копит в обличчя людей позаду. Він незграбно перекинув меч у праву руку, заледве не впустив повіддя і не звалившись на дорогу. Повівши плечем, Логін зрозумів, що рана начебто не надто серйозна, він досі міг нормально рухати рукою. «Я ще живий! Ще живий!» Знизу проносилася дорога, а по очах шмагав вітер. Він уже наздоганяв довгов'язого, через шмаття в копитах його кінь бів повільніше, ковзаючи по вогкій землі. Логен міцно охопив руків'я свого меча і здійняв його над головою. Ворох озирнувся, але було пізно. Почувся глухий удар металу об метал, коли меч вдарив у шолом, залишивши глибоку вм'ятину. А за мить довгов'язий полетів додолу. Його голова один раз вдарилася об дорогу поки одна нога ще трималася в стреманні, а тоді він звільнився і покотився по траві, розкинувши руки й ноги. Його кінь, втративши свого верхівця, помчав далі, глянувши зизом на Логіна, коли той промчав мимо. «Ще живий!» Логін обернувся. Чорноногий був вже у седлі і мчав за ним, здійнявши сокиру над головою, а його сплутане волосся тріпутіло за спиною. З ним було двоє інших списоборців, які щосили підганяли своїх коней, але всі вони були далеченько. Логін розсміявся. Мабуть, йому все-таки вдасться втекти. Він помахав мечем у бік Чорноногого, коли на дні долини дорога завернула у ліс. «Я ще живий!» – заволав він на весь голос, коли раптом кінь зупинився так різко, що Логін ледь не перелетів через його голову. Лише охопивши рукою шию коня, йому вдалося втриматися верхи. Щойно він знову впав у сідло, то побачив, що справи кепські. У поперек дороги було навалено кілька дерев, гілки на яких обтяли, а обрубки загострили, і вони стирчали на всі біч наші шипи. За ними стояли ще два карли у кольчугах і зі списами на поготові. Навіть найкращий вершник не зміг би подолати цю перешкоду, а Логін був важній як не найкращим. Бояз і його учень дійшли аналогічної думки. Обидва нерухомо сиділи на своїх конях перед барикадою. Старий виглядав спантиличеним, а молодий просто наляканим. Логін стиснув міцніше руків'я меча і взявся відчайдушно крутити головою, шукаючи поміж дерев шлях для відступу. Тепер він помітив ще більше бійців. Це були лучники. Один, другий, третій. Вони поволі підкрадалися з обидвох боків дороги, націливши стріли і натягнувши тятіви. Логін обернувся в седлі, але чорноногий і двоє його супутників вже не ближались. Вороття назад не було. Вони зупинились за кілька кроків подалі від меча Логіна. Його голова опустилась. Погоні настав кінець. Чорноногий нагнувся і відхаркнув на землю кров. «Гаразд, криваве Дев'ятко, далі ти не поїдеш!» «Кумедно!» – пробурмотів Логін, розглядаючи довгий сір лезо свого меча, побите і забагрене кров'ю. «Скільки часу я воював на боці Бетоде проти тебе, а тепер ти воюєш на його боці проти мене!» «Здається, ми весь час боремося один з одним, а виграє від цього лише він. Кумедно!» «Ага!» – буркнув Чорноногий крізь закривавлені губи. «Кумедно!» Проте ніхто не всміхався. Обличчя чорноного і його карлів були наче кам'яні, а Кей мав такий вигляд, наче збирався заплакати. Тільки Баяс з якихось незбагненних причин досі не втратив свого звичного доброго гумору. «А раз, дивяти, пали! Злазі з коня!» «Бетоду ти потрібен живим, але від мертвого він теж не відмовиться. Злазь, швидко!» Логін знову замислився, як вони можуть утекти, коли здадуться. Навряд чорноногий схибить, коли вони потраплять йому до лап. Найвирогідніше Логіна за його попередній опер вони віддухопелить так, що й не снилося, а можуть і коліна перебити. Всіх міцно скрутять, наче курей перед забиттям. Він уявив, як його з ланцюгом на шиї... Півмилі волочать по камінню, як битот усміхається зі свого трону, а кальдер зі скелом ригочуть і, мабуть, штрикають його чимось гострим. Логін озирнувся навкруги. Холодні наконечники стріл, холодні наконечники списів і холодні очі людей. Виходу із цієї халипу не було. — Гаразд, ти переміг! — Логін кинув свого меча вниз, Вістрям уперед, сподіваючись, що той увіткнеться в землю і застрягне, погойдуючись з боку в бік. Але той завалився і впав у бруд. Нещасливий видався день. Логін повільно перекинув ногу через сідло і спішився на дорогу. «Так, уже краще. А тепер ви і двоє!» Кей умить зіскочив з коня і став, наче вкопаний, нервово позираючи на бояза. Але той не вирухнувся. Чорноногий спухоморнів і підняв сокиру. Тебе це теж стосується старий. Мені більше подобається їхати верхи. Логін здригнувся це була неправильна відповідь. З хвилини на хвилину Чорногий віддасть наказ, забринчать тятиви, і перший з поміж магів упаде на дорогу, втиканий стрілами, а на його мертвому обличчі, певно, так і залишиться ця нестерпна посмішка. Але наказ так і не пролунав не було ні команд, ні дивовижних, ні загадкових жестів. Повітря навколо плечей бояза замерехтіло, немов над розпашилою землею у спекотний день, і логін відчув якесь дивне посіпування у животі. Потім дерева вибухнули стіною палаючого, сліпучого, розжареного до білоти вогню. Стовбури репались, гілля оглушливо тріщало, здіймаючи в небо стовпи сяючого полум'я та їдкого диму. Одна палаюча стріла злетіла високо в повітря понад головою Логіна, а тоді лучників поглинуло вогнене пекло. Кашляючи та задихаючись, приголомшлений і наляканий логін позадкував, прикриваючи від пекучого жару лице. З барикади вгору злітали величезні жарини та сліпучі іскри, а двоє воїнів, котрі стояли поблизу, тепер качались долі і бились у судомах, а їхні крики поглинали оглушливе ревіння вогню. Коні брикались і крутилися, скажене фиркаючи від страху. Чорноногий вдруге полетів на землю, випустивши з рук розжарену сокиру, а його кінь спіткнувся і впав, притиснувши його своєю вагою. Одному із його супутників пощастило ще менше. Він влетів прямо у стіну вогню біля дороги, і його відчайдушний крик швидко рвався. Лише один із них ще стояв на ногах і, на своє щастя, прихопив рукавички. Якимось дивом йому вдалося втримати палаюче дрявко свого списа. Як йому спало духу нападати, коли навколо все палало, Логін не знав. Під час битви трапляється багато дивних речей. Нападник обрав своєю жертвою Кея і з гарчанням кинувся на нього, націливши у груди палаючий спис. Зацепенілий учень безпорадно стояв на місці, наче приріз до землі. Логін врізався у нього, вихоплюючи на ходу свій меч, і Кей покотився по дорозі, закриваючи голову руками. Тим часом Логін, не роздумуючи, різанув по ногах коня, коли той промчав повз нього. Клинок вирвався із пальців і полетів геть. Потім у поранене плече Логіна врізалася копита, збиваючи його на землю. У нього перехопило дух, а навколо шалено закрутився палаючий світ. І все ж його удар мав ефект. Кінь пробіг ще трохи по дорозі, а тоді його передні ноги підломилися. Він спіткнувся і, не в змозі зупинитись, полетів прямо у вогонь, де зник разом з вершником. Логін почав нишпорити по землі у пошуках меча. Палаюче листя носилося вждовж дороги, обпікаючи йому лице і руки. Жар тиснув на нього страшною вагою, вивчавлюючи зі шкіри останні краплини поту. Логін намацав закривавлене на руків'я меча і стиснув його з раненими пальцями. Піднявся, похитуючись, і роззирнувся, бездумно кричучи від люті, але боротися не було з ким. Полум'я зникло так само несподівано, як і з'явилося. Залишивши по собі клуби диму, від якого логін почав кашляти й тарти очі. Після ревіння вогню, тиша, що запала, видавалася напрочуд угнітючою, а легкий вітерець, холодним, як лід. Від широкого кола дерев навкруги зосталися обвуглені розтріскані паньки, так, наче все тут горіло годинами. Натомість барикади диміла лише ворожка купа сірого попелу і чорних головешок. Поряд на землі лежали два трупи які обгоріли до самих кісток так, що в них ледве можна було впізнати щось людське. Почорнілі накінечники їхніх списів валялися на дорозі вже без ратищ. Відлучників взагалі не лишилось навіть сліду. Вони перетворились на звіяну вітром золу. Кей лежав нецьма, прикривши голову руками, а за ним на боці кінь чорноногого, одна нога якого беззвучно сіпалася, а інша зоставалася непорушною. «Що ж», – мовив Баяз, і Логін аж підстрибнув від його приглушеного голосу. Він чомусь згадав, що вже ніколи не почує нових звуків. От і по всьому. Перший з-поміж магів перекинув ногу через сідло і зіскочив на дорогу. Його кінь, спокійний і покірний, продовжував стояти. За весь цей час він навіть не ворухнувся. «Ну от, майстерикею, бачите, чого можна досягнути, якщо добре знатися на рослинах?» Голос Баяза був спокійним. Але його руки тремтіли, дуже тремтіли. Він виглядав змученим, хворим, старим. Одне слово, був схожий на чоловіка, котрий милі з десять тягнув на собі воза. Логін із мечем у руці втупився в нього, похитуючись збоку на бік. То це і є мистецтво, так? Його голос здавався дуже тихим і далеким, бояз витер з обличчя піт. Певною мірою. Йому, звичайно, бракує витонченості. Проте, він тицнув чоботом в одне з обгорілих тіл, витончений співничаном ні до чого. Чеклон скривився, потер свої запалі очі і поглянув на дорогу. Куди поділися ті кляті коні? Логін почув уривчастий стогін, що долинав з боку лежачого коня чорноногого. Він метнувся до нього, спіткнувся і впав на коліна, а тоді кинувся знову. Його плече палало від болю, ліва рука затерпла, а подерті пальці кровоточили, але чорноногий був у гіршому стані. Значно гіршому. Він лежав спираючись на лікті, ноги до самих стегон притиснув кінь, руки обгоріли до розбухлих оцубків. На його закривавленому обличчі з'явився вираз глибокого здивування, коли він безуспішно спробував видертися з-під коня. «Ти в мене вбив, нахуй!» – прохрипів він, вражено витріщаючись на свої понівечені руки. «Мені кінець!» Я ні за що не зможу повернутися назад. Та якби і міг, то навіщо?» Він розпачливо розсміявся. Ха -ха, «Тепер би то, ти близько не такий милосерний, як був колись. Краще вбий мене зараз, поки не прийшов біль. Так буде тільки краще». І Він важко опустився на дорогу. Логін поглянув на Баяза, але той іначе не помітив його погляду. «З мене поганий цілитель», – замить відрізав Чеклун, розглядаючи коло обгорілих пеньків. Я ж казав, що кожен з нас спеціалізується на чомусь одному. Він заплющив очі і нахилився впершись руками в коліна, та важко дихаючи. Логін подумав про підлогу в залі бетода і двох принців, котрі регочуть і штрикають у тебе чимось гострим. "Добре", пробурмотів він, випростовуючись і зважуючи меч у руках. "Добре". Чорноногий усміхнувся. "Ти був правий, дев'ятий палий". Я ні за що не повинен був коритися Бетоду. Ні за що. Треба було насрати на нього і та й того велетня страховидла. Краще б я помер у горах, б'ючись до останнього. У цьому могло бути щось славетне. Я просто втомився. Ти розумієш, правда? Розумію, відказав Логін. Я і сам втомився. Щось славетне, повторив Чорноногий, вдивляючись в далеке сіре небо. Я просто втомився. «Тож, гадаю, я заслужив на таку долю, все чесно!» Він задер підборіддя. «Ну, за роботу, друже!» Логін здійняв меча. «Я радий, що це робиш ти, девятипалий!» Процідив чорноногий крізь зціплені зуби. «Як би там не було!» «А я ні!» І Логін вдарив мечем. Навколо досі ліли піньки, у повітрі вився дим, але тепло кудись зникло, а натомість прийшов холод. У роті Логіна було солоно, як від крові. Може, він якось прикусив собі язика. А може, то чужа кров. Він пожбурив клинок на землю, і той підстрибнув із застукотів, оросивши її червоними карплинами. Кей якусь мить вітріщався, роззявивши рота, а тоді зігнувся навпіл і зблював на дорогу. Логін подивився на обезголовлений труп Чорноногого. «Він був хорошою людиною, кращою за мене». Історія встелена трупами хороших людей. Бояз важко зігнувся і підняв меч, витер його плащ чорноного, а тоді крізь завісу з диму глянув на дорогу. Нам пора вирушати. Можливо, підкріплення вже в дорозі. Логін розглядав свої закривавлені руки. Вони без сумніву належали йому. Одного пальця бракувало. Нічого не змінилося, буркнув він собі під носа. Бояз випростався, птрушуючи бруд з колін. А коли було інакше? Він простягнув Логіну меч, руків'ям вперед. Гадаю, він тобі ще знадобиться? Логін на мить поглянув на клинок. Він був чистим, тьмяно-сірим, точнісінько таким, як і завжди. На відміну від самого Логіна, після усіх випробувань того дня, на мечі не залишилось жодної подряпини. Він не хотів знову брати його в руки. Ні тепер, ні потім. Але діватись було нікуди.